Так і сказав професору «Не знає». «Хм!» — хмикнув професор. «Як же це ви так несерйозно готувалися?» «Я не можу зарахувати вам заліку. Не можу». «Померкло щастя, Володине, от тобі я шалешив. Він чесно, навіть хоробро дивився в добрі очі професора. А той, здається, ніяковів заслухача, котрий не дав відповіді на питання, яке усі мусять знати. Хай забуде слухач, коли народився Рамзес ІІ, чітко пам'ятає Соломонові реформи, але оцінку первісного, общинного ладу, яку дав Фрідріх Енгельс, мусить знати. Оте все нуртувало у професоровій їстві, а очі виказували неспокій справжнього вченого. І кидає старий Рятівну Соломинку. Гм. Ви стенограму лекції ви пиша читали? Ні, не читав, чесно признався. Та відповідь ошелешила старого професора. Гм. А що ж ви читали? Тепер Володя впіймав в очах професора лише образу. Століття відступили, виставилась на передній край, як на театральний кін образа. «Як же так? Їхати складати залік і не прочитати того мінімуму? Худенької тоненької брошурки?» «Ні, голубчику, незважаючи на доброту старого, так не можна. Треба втратити совість аж до решти, аби такими ясними очима дивитися на професора, а наймізернішого мінімуму не прочитати». І коли Володя почав називати фоліанти, які простудіював, професор від подиву зняв пенсний і почав розгублено витирати скельця, близько зору позиркуючи на дивака. Хочете, я вам покажу? Вони ось уздечки. І не почувши згоди, мотнувся за аудиторією в коридор, схопив усі свої томи, що лежали на підвіконні, врочисто поклав перед екзаменатором пантеличений старий із недовірою, а ще більше з зачудуванням гортав сторінки пекельної праці. І це ви самі оздоблювали? Ага, сам. Це так цікаво. Особливо, коли читав легенди і міфи, древні хроніки. Аж з Ленінської бібліотеки виписував деякі книги. Давайте вашу залікову. Даруйте. А ви знали, що замість Вище поіменованих фоліантів треба було прочитати лише невеличку брошурку стенограму лекції знав але почав читати підручники як цікаво, я ще до війни і що ж, цілісінький рік убили на історію? не може заспокоїтись старий увесь рік довгенько засиділись з професором котрий ще більше подобрішав. На таких диваках, кажуть, тримається світ. І якось врочисто, розмашисто, весело, позиркуючи на химерного слухача, розписався в заліковій книжці. По тому гомоніли прорізне. А на прощання розчулиний старий так наущав слухача. Не журіться, товаришу капуста. Історія не забуде вашого подвигу. Знань у кишені не доведеться носити. Зате ви злі сістратами і сарданапалами на ти. Та й для вашої професії книгоїдство у пригоді стане. Потім у професор порився в портфелі, дістав якийсь фоліант, кахикнув і черконув щось на титульці. Ви мене так розхвилювали. Ось моя книжка. Недавно, здруку, на пам'ять про нашу зустріч. За скельцями окулярів ще розчуленіше заблищали очі старого професора, котрий із синіх роз дитинства любився в давніх давнах, і для якого історія важить більше всього на білому світі, мабуть, точнісінько так, як для капусти журналістика, схожа на вимріяну, звабливу і недосяжну. Жінку Глава 19 У Володі не було Святковішого дня за той літній Теплий і до запаморочливості Щасливий день Коли лікарка з пологового Будинку подзвонила в редакцію І до образи буденно Сповістила Товаришу Капуста у вас народився син Світа милий у нього народився син від рідної коханої Марини, яку ще палкіша полюбить, і буде він схожий на неї. Кажуть, коли сини схожі на матір, то щасливі діти. Скажіть, будь ласка, а сина можна побачити? Не заїкайтесь, Володимире Петровичу, лише записку Марині Петрівні можете передати. Іду. Він не пройшов, а пролетів ці три квартали. І коли вже піднімався східцями пологового будинку, збагнув, поспішав на побачення своїм коханням,